Sziasztok, Audioblog! Ma egy kicsit vidámabb lesz, mint eddig. Leszámítva, hogy most éppen most hagytam abba a heveny kurva anyázás, mert ugye szokásos kutyasétáltatásnál vagyunk, és az MP3 lejátszomat beledugtam az agyamba, hogy hallgassak közben valami zenét, ne legyen olyan unalmas. Sőt, ezt egy rendkívül trükkel még úgyis meg tudom csinálni, és közben mondom nektek a szüveget, és zenét hallgatok, de... Ez a rohadvány megint lemerült. Az a fajta MP3-ban lejátszom, van, amit USB-ről kell tölteni. És az ugye annyival értelmesebb dolog, mint a rendes 3 aksik, hogy ez nem teljesen szar olyan szempontból, hogy a háromás aksik általában, főleg a 2 amiket mondjuk fényképezőhozban használsz, azok képesek állóhelyzetben lemerülni ezzel nem volt gondom, mert például ilyen a diktafonban is elég sokáig bírja, de hát a diktafon nem használom olyan sokat. Viszont az MP3 lejátszóban ez az USB töltős dolog, meg mind a háromás állandóan a szopat. tehát fölrökom, föltöltöm utána pont akkor merül le mindig, amikor kéne. mert hát a kurva élet, hogyha nem figyelek nagyon oda, és azt hiszem, hogy föl van töltve, és éppen megyek egy hosszú útra, és viszem az MP3 lejátszott, akkor száz százalék, hogy pont akkor fog lemerülni, de természetesen ez így van telefonnal, kamerák si van mindennel, bár nem azok azért a kamerák, akik komolyabbak, azok hat 700 percet bírnak. Elméletileg, hogy a korban persze sokkal kevesebb de hát azokat mindig fel szoktam nyilván tölteni, arra ügyelek. De az ember már hadd egy kurva MP3 leátszóval. Tehát mindegy, beszívtam. Ez van. Ma, amit a 2009-ben minden szar. Ezt jezzük meg. Most várom a következő telefonomat, ami azért nehéz, mert nem vagyok hajlandó különösen sok pénzt kiadni egy szaros telefonért. Egy ilyen 25 ezer a lélektani határ, ami amire képes vagyok, és az előző 25 ezeres telefonom most szart be teljesen, most jön a következő 25 ezeres telefonom, de kíváncsi vagyok, hogy meddig lesz jó, vagy meddig lesz szar. De az biztos, hogy ehhez is építek egy olyan frenetikus headsetet, mint a másikhoz, amiben ilyen teljesen üzenetek ki, mint egy ilyen hülye gyerek, aki összedrótozta a fejét unalmába, de viszont ez legalább működik. Na, a lényegre, térve két apró sztorin van mára, Ebből az egyik, az euh, akkor érdekes, ha figyelitek az autóból, folyamatosan is hallottak az állatmentő akciókról, mert akkor tudjátok, hogy hogyan nekem most megint nyúlom. És akit egyébként euh, érdekesen nálunk minden állatot kétféleképpen nevezünk, mert a barát nem is ad neki egy nevet, meg én is adok neki egy nevet. Például a barátneme lehetőleg potoknak nevezte el a pókot, ami nem tudom, hogy sikerült. Én meg viszont elneveztem kroknak. Aztán egy ilyen kompromisszumas megoldás két pók lett valamiért, amit senki nem ért, hogy miért van. De az a lényeg, hogy a pókoz egyszerű, hogy így működik. De a brekinek is két neve van, mert a brekinek a hivatalos neve breki, Hogyha rosszak, akkor én úgy hívom, hogy bröki. Viszont a az azt, hogy meg úgy hívja egy hogy Itt hallotok most szélzajt. Ez a reklámújságnak a hangja, hogy lehajoltam a felszedni. Mert a most Pemesöröttyen tett egyet. Na most a nyúl. A nyúlat úgy hívja a barátnőm, hogy tepsi. Én meg úgy hívom, hogy paraszt. Egyébként nagyon jó fenyúl, Bár a múltkor megnéztem, hogy ilyen tök pici nyakam a nyúlnak. Nem tudom, hogy ezt viszont e valaha de ilyen körülbelül egy centi hát nyaka van úgyhogy a nyúl azért nagyon törékeny állat már tök ízmosnak néz ki na most azt hagynám, hogy ez a kis paraszt ez elrágott egy kábelt mert benyúltod a a ketrecbe tehát belugott a ketrecbe a kábel és az a házi rendszerem bal első bal csatornájának most így annyi úgyhogy ezt majd Binziszetem össze. De a múltkor a kis Geci, az meg ellopta a tárnyáromból az ártat hát azt hittem beszarok. Van ami nincs. Mert amúgy itt este itt mászkál kell közöttünk. Kudják amig minden jó lehet, van meg velünk, is csak kicsit félős persze, hát nyúl. De. Úgy kiengedjük van neki egy ilyen. rácsos lófasz ketrete. kell neki szarni, akkor vissza, megy, szerencsére nem bogyozza össze a lakást. Úgyhogy tök jól vagyunk. Arra kell vigyázni, hogy nem ásszom be az alá, meg a TV mögé, meg ilyenek, mert tudjátok, ott vannak a kábelek. És a kábelek meg a nyúl nincsenek egymással tudottan erős kompatibilitásban. Tehát erre előbb-utóbb valaki rábaszik, a, és amíg a 220-ot nem találja meg, addig általában a kábel az. Aztán a 220-után a nyúl e de, de ilyet még nem láttam, szokott így ágaskodni meg, ja, meg jön tarhálni tehát az másik beszarás. Úgyhogy utána lép basszogott a rétáért, a nagy hülye fülével. De, de azt, hogy ott ültünk, nincsen ilyen rendes asztalunk, meg kicsi a lakás, mert lehet, hogy majd lesz, mert én utálok egy ilyen kanapén ülve enni. Hát csak azért, mert összebaszok, mindent összevissza a tányérből a kajat. Ölemből se a legjobb asztalnál. De viszont ennek az utóbbi verziónak, illetve az előbbi verziónak van egy olyan előnye, hogy tudod közben nézni a tévét. Szóval bár a Benkő azt ne nézzétek -e, közben közben szerintem, mert behánytok. Szóval jött ez a kis bunkó. Felágaskodott faszál, és kilopta rántott húst. És úgy képte utána, és elkapni és kivenni a kezéből, mert jó, nem jutott olyan messze persze, és ezt megpróbálta kétszer. De én húsavőnyulat még nem láttam. Nyilván a panirizgott ennyire, de Poénnak azért nem rossz. Na, a második történet az egy picit az élénél bonyolultabb, meg érdekesebb talán, talán kevésbé vicces, de van a család. Most az én oldalamról nem nagyon van család, de a baráti oldaláról van és van neki a nagypapája, a Pufi, aki egy nagyon aranyos, nagyon aranyos ember, szerintem ő fiatal, akkorában is aranyos ember volt. Most sajnál viszonylag nem olyan nagyon fiatal, mert tegnap volt a 83-ig szülinapja, de egy nagyon jó indulatú, kis kisöveg, és mindig, amikor náluk voltunk és voltam ilyen családi összeröpfen és bizbasz, akkor, akkor az öreg mesét az autójáról. Nem volt egy nagyon nagy autós, különösebben, de és ezer éve eladta már az utolsó autóját, de azt hiszem előtte még talán valami warburgük is volt, de az a lényeg, hogy valahogy annak idején ők szereztek egy akkor majdnem hogy új ö, autót Németországból vagy talán Svájcból, valami ismerős gyakorlatilag vette nekik ajándékba, hogy valami okon nem tudom. Ez pedig nem volt más, mint egy NSU Fiat 500-as. Ha jól emlékszem, 1962-es a autó, amit gondolhatjátok, hogy mekkora szám volt akkor, hiszen ez egy nyugati autó volt. Bár az autót ma már így legtöbben a legtöbben a Trabanttal keverik össze, méghozzá a régebbi trabantal, nem, nem az újjal, tehát nem is a négy amiről beszélek, nem is a két nem a 601-esről, hanem az előtte levő Trabantról, ami 600-as volt, talán nem is tudom, most nem mit eszembe, ez nagyon ciki, hogy nem tudom a Trabant első generációs Trabantnak a pontos típus számát, de mindegy, bár még az is volt egy Trabant, nem is érdekes. Na, az a lényeg, hogy ez az autó az egy 500 köpcent is, viszonylag alapjaiban a Fiat 500-as épül, de én csak annyit hallottam, hogy NSU Fiat, és annyit tudtam, lenne, hogy kombi volt, bár itt a kombit az egészen más dimenzióban kell érteni, mert ezt az útót ma például mikrokárnak hívnák Japánban, mert ott vannak ilyen autók, ami ennyire pici. Na szóval az öreg mindig mesélt az NSU Fiatról, és megpróbáltam legalább turni a neten valami képet róla tavaly, de hát nem nagyon, nem nagyon találtam. Legalábbis egy Opofa ajándék lett volna kinyomtatni bekeretezni, és valami, de egyszer nem találtam olyan minőséget, Tehát talán ilyen 4-500 képek voltak. És de nem is ez a poén. Olvasom a totákát és van ott egy Csikó Zsugat nevű újságíró, aki ö, mindenféle, hát nem, nem egészen normális, ő mindenféle veterán, ö, rajongó és iszonyat munkával ö, romokat próbál újraépíteni, tehát motorei vannak autói, minden. És sokszor itt már az Autobianki nevű rettenetes kis autójáról, ami, ami egy Autobianki-Biankina egyébként. És utána én olvastam ezeket csak vagy képhiányában, vagy azért se tudtam, mert hogy nem tudtam, hogy hogy néz ki ez az NSU fiat. Nem tudtam, hogy azt, amit most már tudok, mert a legutóbbi ilyen cikk alkalmával rájöttem, hogy basszus, ez az az autó, az NSU Fiat. Tehát, ugyanilyen tavaly már szereztem róla a képet, így már megismertem, és hogy néztem a cikket, gyanús volt, hogy ez ugyanaz az autó lehet, ugyan bian Autobianki-Biankinának hívják, nem NSU Fiatnak, de hát nem kell nagy ész hozz az ember utána, azért szerintem, hogy ez a két autó ugyanaz. Az autobianki Bianchina, az egy Fiat gyártmány, a Fiatnak a márkája volt az Autobianki, Ö, szerintem egy ilyen luxus márka jellegű dolog, ha itt lehet luxusról beszélni volt a hát olyan olyan mint a Jaguar Daimler meg még sorolhatnék egy pár ilyen dolgot, az a lényeg hogy az NSU, pedig a fiatal jó kapcsolatban volt és az NSU gyakorlatilag így nem tudom licencbe, vagy valahogy megkapta ezeket az autókat és ők is gyártották, így lett az autó NSU fiatal tulajdonképpen Na most, amikor megláttam a cikket, ami éppen arról szólt, hogy a csíkós elment valóban az autóval, és marhára lerohadt, akkor azonnal az jutott, hogy nem létezik, hogy ebből az autóból kettő van. És, és valóban nem létezik, mert a színe is timmelt, tehát ugyanolyan volt, felhívtam, nagypapát áttételen keresztül, és megkérdeztem, hogy mi van, és mondták, hogy igen, kék volt, jól emlékszem. Jó, akkor felhívtam a Winklert, hogy érezne már meg tőlem a csikost, hogy honnan is vette ezt az autót. És az a lényeg, hogy kiderült, hogy ez az autó, ez ő mondjuk a 86. tulaj volt az utat, uta, hogy az öreg eladta, de valamilyen úton, módon, mivel a papírok nem voltak teljesen jók, visszament hozzájuk, és igen, emlékszik rá Óbuda, stb. Az ennek, hogy kiderült, hogy konkrétan erről az autóról van szó. És az egész sztoriba az a lényeges, hogy most a Pufinak a 83. születésnapjára tegnap, megbeszéltem a csikossal, is, ő, ő természetesen benne volt, mert amúgy nagyon jó fej, nagyon jó fej is lát, és iszonyat, munkát fektetett ebben a kis autóba. Szerintem egy 1 millió kettővel van neki valami ilyesmit mondott. Eddig, ami azért nem semmi, mert rom állapotban volt. Szóval a Csikós tegnap bejött, Egy feltételt szabott, hogy ne essen a hó, mert nem a szétrohatni az autóban, nagyon vigyázz rá. Tehát tegnap is, és nem tudom hány év után a Pufi a napján beleületett az autóba is. A Csikós volt, vitte egy kört, és és tényleg örült neki, hát nyilván örömet szerettünk volna okozni, de, de most megvan a kép, amit mindig akartunk bekérletezni, hogy most az új nyomtatomat, amit a versenyek miatt vettem, hogy a CD-ket le tudjam gyártani, etve a DVD-ket, azt mindjárt tesztelni fogom ezen, hogy milyen hogy úgyhogy meg lesz végre az az ajándék, amit már régen szántunk. Ez egy apróság igazából, de szerintem jó poén, és most a Pufinak lesz saját a utoljáról, ami majdnem, hogy új állapotban van, Végre képe. Mennyi volt már az audioblog? Sziasztok!